Ізольда Яківна. Істоньки треба менше, Софія Андріївно. Гамцяти жертоньки. Як казав, незабутній такий ж Василь по Пандопулу, що ти, Камаріха, городіш? Конституція така конституція. У Бухенвальді були люди з усіляких Конституцій, але жирних серед них не було. Факт. Ой, та Конституція. Та загалом своїм відображенням у дзеркалі Софія залишилася задоволеною. Тільки її тоненький золотий ланцюжок з маминим медальйоном видавався занадто скромним, як на цей королівський наряд. Прочинила двері. Макарич, принімай апарат. Максим аж присвиснув, уздрівши попелюшку в сукні сказки Шарля Перро. За годину квартира сповнилася рухом. Офіціанти накривали стіл з того ж акваріуму, замовленими стравами. З квіткового магазину привезли величезні букети троянд різного кольору і розмістили їх у вазах. Величезні, майже чорні, у тон із завісами, на довгих стеблах між вікнами. Чайні, на інкрустованому світлим деревом столику. Невеличкі рожеві у низьких вазочках на обідньому столі, сервірованому рожевими ж таки серветками. Чи якийсь хитромудрий дизайнер подбав про досконале кольорове поєднання, чи то у самого господаря такий вишуканий смак, Софія не наважилася питати. «Софія, тут усе зроблять без вас, відпочиньте, ваша робота попереду», – лагідно випередив її спробу втрутитись у процес Борис Аркадійович. Вона подалася до спальні, де цвіла розкішною волошкою сукня. Її робочий одяг на цей вечір. Дістала з торбинки косметичку, сіла біля величезного дзеркала, розрахованого, мабуть, на господиню в Криноліні або з дуже поважною Конституцією. За дверима почулися чоловічі голоси, мабуть, здіжджалися гості. Для годиця, постукавши, зайшов Борис Аркадійович. Пора одягатися, Софія. Мої німці народ точний, майже всі зібралися. Ага, тут іще маленька деталь до вашого вбрання. Він витягнув з шухляди туалетного столика маленьку довгасту коробочку. На чорному оксамиті переливалися синіми вогнями сапфіри в оточенні маленьких діамантиків. Дозвольте. Тонке, скромне, наче із самого каміння, яке невідяк трималося купи, коліє, лягло Софії на груди, наче тільки там йому і місце. А це навушка. Погано приспаний дідько заворушив хвостом. Я не папуас, і у вуха жодних прикрас не чіпляю. У мене й дірочок немає. Вже навіть. Вибачливо прошепотіла під докірливим поглядом терплячого, але ж до якоїсь міри боса. Я зауважив, це кліпси. Обійдемося і без дірочок. Щоб одягнути такої досконалої форми прикраси, Софія, попри агресивну налаштованість, Проти нової гвінеї та її богові духа винного населення дала б собі просвердлити діру діаметром у п'ять копійок навіть на чолі. На тонесенькій золотій ниточці сяє, наче серединка квітки, сапфір, оточений, мов пелюстками, діамантиками. Софія трохи змінила зачіску, підняла волосся над вухами і аж заніміла, уздрівши в дзеркалі зображення, ну, королеви якнайменше. Ті папуаси далебі мають рацію. За кілька хвилин зазирнув Борис Аркадійович. У вечірньому костюмі він також тягнув на короля.